אמן ואמן. תודה רבה ילדים על ההזדמנות שאתם יכולים אה, לתת לנו לשמוע את המנגינות הכל כך יפות מדי ערב שבת. מהזמן שלנו עכשיו לשמוע את דבר אלוהים, איזו זכות גדולה זאת לשמוע את דברו של אלוהינו. אה, היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, מי יודע את שם הפרשה? פרשת שלח לך, אוקיי? הזאת, פרשת שלח נמצאת בספר במדבר והיא בעצם נותנת לנו לשמוע עוד פעם את הסיפור הכל כך מפורסם שאלוהים ציווה על משה לשלוח מרגלים. סיפור המרגלים בספר במדבר. אלוהים מצווה על משה לשלוח 12 מרגלים והוא מצווה אליהם לטור את ארץ כנען. בואו נקרא בספר במדבר, פרק י"ג, פסוקים 1 שלוש. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים, שימו לב למילה באדום, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה המילה הזאת שאנחנו רואים שהם היו אמורים לעשות מה הציווי של אלוהים? לתור את הארץ המילה תייר היא נובעת מן השורש הזה לתור אנשים שהם תיירים הם אנשים שבאים לראות את הארץ פשוט לראות את הארץ זה היה התפקיד של אה, המרגלים, הם היו צריכים לראות את הארץ ולחזור ולספר בעצם לעם ישראל על מה שהם ראו. אה, בפסוק 21 אנחנו רואים שזה באמת מה שקורה, ויעלו ויתורו את הארץ ממדברצין עד רחוב לבוא חמת, הם הלכו הרבה, אה? ארץ אומנם קטנה, אבל הם הלכו הרבה ברגל. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון בשם אחימן ששי ותלמי, ילידי הענק וחברון, שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. פסוק עשרים ושלוש, ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסאוו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. ארץ ישראל אה, הייתה אה, ונשארה ארץ של ענבים, זיתים, רימונים שהם גדלו בטבע וכמובן שהתיירים שלנו, המרגלים, אה, רצו לא רק לדבר על הפירות, אלא רצו גם להביא, אה, לסחוב את כל הפירות האלה כל הדרך עד אה, למדבר, זה לא היה דבר קל ובכל זאת הם החליטו לעשות את זה. למקום ההוא קרה נחל אשכול על אודות האשכול אשר קרתושה משם בני ישראל. שימו לב לפסוק 25, וישובו מטור הארץ מקץ ארבעים יום. לאחר ארבעים ימים התיירים חוזרים הביתה, אוקיי? זה היה טיול ארוך, זה לא היה קצר, הם הלכו רק ברגל, לא היה להם אוטובוסים עם מזגנים, לא היה להם בתי מלון כמו שאנחנו מכירים היום. זאת הייתה תיירות הליכה והם הלכו הרבה מאוד ברגל כשהם חזרו, אנחנו מכירים את הסיפור, הם סיפרו בהתחלה שהארץ היא מאוד טובה ובאמת הפירות מאוד טעימים אבל אחר כך תשימו לב מה הם עושים פסוק ל"ב, מה הם עושים? ויוציאו דיבת הארץ הם דיברו לא טוב על הארץ שאלוהים הבטיח לעם ישראל איזה מקום זה שם את אלוהים, באיזה אור זה שם את אלוהים, באור לא טוב? הם מוציאים את דיבת הארץ, שאלוהים מתכוון להביא אותם לשם. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, היינו בעיניהם ארץ אוכלת יושביה היא, סליחה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. ושם ראינו את הנפילים בני הענק מן הנפילים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם מתוך שנים עשר המרגלים לעשרה מהם הייתה דעה שלילית על הארץ שהם טרו בה הנה חידון קצר מי היו שני המרגלים שהם לא הוציאו את דיבת הארץ? נו, לא שומע אתכם יהושע בינון נון וכלב בן יפונה, יפה מאוד, כל הסטודנטים של התנ״ך יודעים אותו מצוין <laughs> <laughs> רק לעשרה הייתה דעה שלילית על הארץ כתוצאה ממה שהם ראו, okay, ראו שם, הם הגיעו למסקנה שחבל על הזמן וחבל על האנרגיה, הם לא יצליחו לכבוש את הארץ, הם לא יצליחו לפי דעתם בגלל מה שהם ראו שם בקטע הזה שאנחנו קראנו עכשיו, מראה העיניים מכריע לדעה של המרגלים, אוקיי? מראה העיניים. בואו נזכור שלא הייתה עליהם שום התקפה של ענקים, אוקיי? לא היה עליהם שום איום על החיים שלהם על ידי הענקים, ושום חיה בשדה. אלוהים היה איתם כל הזמן הזה. כדי שהם יראו והם יביאו את דעתם של העם, הרי הם היו הנציגים של העם, הם היו צריכים לחזור אל העם ולספר להם על הארץ שהם ראו. אבל המרגלים התרשמו ממראה העיניים שלהם. העיניים שלהם הובילו אותם למסקנה מאוד קשה לגבי ההצלחה של כיבוש הארץ. לא תמיד מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה באמת המציאות. הדברים הם לא תמיד כפי שאנחנו רואים אותם. הרבה פעמים הדברים הם שונים מאוד מכפי שאנחנו מצפים. תיקחו לדוגמה את התמונה הבאה, במיוחד אתם ילדים. אם זה יעבור. כן, כמובן שזה לא יעבור. לא יאומן, אוקיי. Uh, אתם רואים את התמונה הבאה, איזה ארנב יותר שמח? <מח> השמאלי, למה הוא שמח יותר? <מח> נכון, נכון מאוד, אבל לא תמיד מראה העיניים הוא נכון, כי בסופו של דבר יכול להיות דבר שלא מצפים לו, <מח> לפעמים מראה העיניים יכול לטעות. <מח> האיור הזה ממחיש לנו מה בעצם המרגלים ראו. <מח> המראה של הענקים הפחיד את המרגלים כל כך שהם ראו את עצמם כמו חגבים, כמו חרקים קטנים והם גם אמרו שככה הם ראו אותם עד כדי כך הם גם החליטו שככה הם ראו אותם המרגלים טרו את הארץ הם קיבלו בעצם הזדמנות לראות את כל מה שאלוהים הכין לעם ישראל אבל הם נתנו לעיניים שלהם להיות השופט. אסור לנו לתת לעיניים שלנו ולאוזניים שלנו להיות השופטים, מכיוון שהרבה פעמים העיניים שלנו יכולות אה, לטעת בנו מסקנה שונה לחלוטין. הם קיבלו את מה שהם ראו בעיניים שלהם כעובדה מוגמרת, וזה השפיע, תשימו לב, על השיפוט של האמונה שלהם באלוהים. זה לא דבר שקרה רק אז. אלוהים בסוף הפרשה, ושימו לב, בסוף הפרשה אלוהים מזהיר את עם ישראל לא לטור את העולם בעיניים שלהם. זה נמצא בספר במדבר, פרק 15, פסוק 17, <מח> eh, סליחה, 38 עד 41. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצת, ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת והיה לכם לציצית ורהיטים אותו, עכשיו תשימו לב על מה בעצם אנחנו מדברים פה אלוהים נותן מצווה לעם ישראל ואומר להם תשיאו את הציצית וכשאתם תראו אותו וראיתם אותו וזכרתם את מה את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ולא תתורו, אוקיי? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זודים אחריהם. אני רוצה שתשימו לב במיוחד למילה לטור. המילה הזאת שבעצם אלוהים שלח את המרגלים ואמר להם שהם צריכים לטור את הארץ Uh, הוא אמר להם בעצם להחזיר את הרשמים על פי אמונתם בו ולא על פי מראה עיניהם בלבד ומה שקורה בתוך הלב שלהם. <אח> למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. <אח> אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם, בשביל מה אלוהים מוציא את בני ישראל ממצרים? לפי מה שהוא אומר, לא לפי מה שאני אומר. להיות לנו למה? לאלוהים, נכון? אלוהים מוציא את בני ישראל ממצרים כדי שהוא יהיה אלוהים שלהם ולא שהם יהיו אלוהים של עצמם. הרבה אנשים בישראל חושבים שהם בעצם יכולים לשים את אלוהים בצד ולהתייחס אליו רק מתי שיש חתונות והלוויות או דברים כאלה אבל אלוהים רוצה שהוא יהיה בחיים שלנו כמה מהזמן כל הזמן לא רק מתי שאנחנו בוחרים אלא מתי שבעצם אנחנו חיים באופן כללי אלוהים מצווה את בני ישראל לעשות להם תזכורת אפילו על הבגדים שלהם למה דווקא על הבגדים? למה דווקא על הבגדים? מכיוון שזה דבר שאנחנו מורידים ולובשים כל הזמן, נכון? זה תמיד עלינו. אנשים רואים את זה עלינו, אוקיי? הוא את זה לעשות להם על הבגדים כדי שהם לא יתורו את העולם על ידי הלב והעיניים שלהם. הלב והעיניים יכולים להטעות אותנו מאוד. זה מה שקרה למרגלים. העיניים שלהם סיפרו להם סיפור אחר לחלוטין ממה שאלוהים הבטיח. העיניים שלהם בעצם סיפרו להם סיפור הפוך ממה שאלוהים הבטיח. יש לנו כאן קונפליקט ברור בין מה שאלוהים אומר לבין מה שהעיניים והלב שלנו רואה, רואים. אלוהים קובע פה שהעיניים הם לא מצפן טוב לאלו שיוצאים לטור. אמונה בהבטחות אדוני, אמונה בהבטחות של אלוהים והמצוות שלו לא קשורים לרגשות של הלב ולמראה העיניים. וזה מה שאני רוצה בעצם שנזכור היום. הרגשות שלנו יכולים להוביל אותנו על פי מסורת, על פי מה שלמדנו בבית ספר, על פי מה שחבר שלנו אמר לנו, על פי מה שסבתא שלנו סיפרה לנו לפני השינה, אבל האם אנחנו צריכים להביט בדברים דרך עיניים של אחרים או דרך עיניים של אלוהים? אנחנו צריכים בעצם לפנות אל העולם רק דרך העיניים של אלוהים וככה אנחנו נראה את המציאות האמיתית בספר במדבר, פרק 14 עוד פעם זה לא עובר, מעניין מה קורה פה וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור אלוהים מראה פה באופן חד משמעי שהוא בכלל בכלל לא מרוצה ממה שקורה. עד מתי אלוהים שואל? עד מתי לעדה הרעה הזאת, אשר המה מלינים עליי את תלונות בני ישראל, אשר המה מלינים עליי שמעתי? אמור אליהם, חי אני נאום אדוני, אם לא כאשר דיברתם באוזני, באוזני כן אעשה לכם. במדבר הזה, עכשיו תראו כמה אלוהים הוא רציני אם אנחנו לא לוקחים אותו ברצינות, האם הוא שמח? האם הוא אומר, טוב, טוב, לא משנה, הוא יכול לקחת אותי ברצינות, הוא לא חשוב, הוא בסדר. אלוהים רוצה שכל עם ישראל ייקח אותו ברצינות. ואיך הוא מראה את זה? ביחס שלו אליהם, כשהם לא לוקחים אותו ברצינות. במדבר הזה, תשימו לב לא, מילים קשות, במדבר הזה יפלו פגריכם. הגופות שלכם יפלו פה, וכל פקודכם לכל מספרכם מבין עשרים שנה ומעלה, בגלל שאתם התלוננתם עליי, בגלל שאתם הראיתם אה, בעצם אה, את הארץ בצורה שלילית, הארץ שאני הבטחתי, אתם באמת לא תיכנסו לשם. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, מתוך כל העם. שיצא ממצרים, מדובר במיליונים, יצאו ממצרים רק שניים מתוך אלה שעברו את ים סוף רק שניים מתוך אלה שעברו את ים סוף נכנסו לארץ המובטחת, רק שניים עד כמה אלוהים לוקח? אלוהים לא מתרשם ממספרים אלוהים לא מתרשם ממסורת אלוהים מתרשם ממה שהוא בעצם מצפה מאיתנו לעשות ואנחנו עושים את מה שהוא אומר למרות שהעם לא ראה בעיניו את מה שהמרגלים ראו, העם לא ראה את מה שהמרגלים ראו, הם הושפעו מהתיאורים הציוריים של המרגלים, הם נתנו לעיניים של המרגלים להשפיע על האמונה שלכם, ואתם חושבים שאנחנו יותר טובים מהם? אם מישהו בא ומספר לכם, ואתם מכבדים את הבן אדם הזה, הוא לכם משהו, הוא מנהיג הוא מספר לכם, איך אתם צריכים לשפוט את מה שהוא אומר? על פי מה שהוא אומר, או על פי מה שאלוהים אומר? כמובן על פי מה שאלוהים אומר. כי האנשים טועים, אבל אלוהים אף פעם לא טועה. לכן אנחנו צריכים לסמוך על אלוהים ולתת לו להוביל. העם הושפע ממראה העיניים של עשרת המרגלים, ומה זה גרם להם בסוף? זה גרם להם לייאוש כל כך גדול, אתם יודעים מה, מה הם החליטו? הם החליטו שיותר טוב להם כבר לחזור לאן? למצרים. הם שכחו מה כבר היה להם שם. הם מאסו בארץ הטובה שאלוהים רצה לתת להם, ולכן כל הדור ההוא לא נכנס לארץ בסופו של דבר, חוץ משני המרגלים שהאמינו באלוהים ובהבטחות שלו. כשאני מדבר עם האנשים פה בישראל, אני מספר להם על ההבטחות של אלוהים. אתם יודעים מה? 90% מהם אפילו לא יודעים על מה אני מדבר. מכיוון שהם לא הולכים על פי המראה של מה שכתוב בכתובים, אלא על פי מראה העיניים של אלה שמספרים להם ומאמינים להם. לצערנו הרב, זה קורה במדינה שלנו יותר ויותר. כדי לראות את מה שאלוהים מבטיח, אנחנו לא יכולים להשתמש במשקפיים של מסורת, מכיוון שמסורת זה מה שאנשים עשו. אנחנו צריכים לקרוא בדבר אלוהים ולשמוע מה יש לו לומר, ולא מה שיש רק לאנשים לומר לנו. כי אם אנחנו נסמוך על מה שאנשים אומרים לנו, אז יכול להיות מאוד שאנחנו נמאס בארץ הטובה שאלוהים רוצה לתת לנו. ממש לפני שהעם נכנס לארץ המובטחת, מלך ארם, בלק, מאוד פחד מהם, ולכן הוא ביקש מבלעם לקלל אותם. אתם זוכרים את הסיפור? במדבר 25, 1-3, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, אוקיי? בנות מואב פיתו את העם על ידי היופי שלהם, על ידי העושר שלהם, על ידי הדרך בעצם שהם ידעו שאפשר לפתות וזה מראה עיניים. כמה גברים נופלים על ידי מראה עיניים, כמה משפחות נהרסות על ידי מראה עיניים. בנות מואב לא היו בעצם יכולות לעשות דבר אם בני ישראל היו מסתכלים על הציצית שלהם, כמו שאלוהים אמר, ולא טרו, היו אחרי אה, העיניים שלהם. אבל בנות מואב לא מסתפקות בכך שמחזרים אחריהם. מי שמדביק את עצמו ומצמיד את עצמו לבנות מואב, למה הוא בעצם גם מצמיד את עצמו? לאלוהים שלהם. ותקרא הן לעם לזבחי אלוהיהם, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהם, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחר אף אדוני בישראל. <אז> אתם שמים לב שהעיניים של העם היו על בנות מואב, ואחר כך הלב שלהם נשאר עם האלילים שלהם. <אז> הם עזבו <את> <אז> הם עזבו את אלוהים בשביל האלוהים של הבנות של מואב. הפעם לא רק המרגלים טרו בעיניים והלב שלהם. היו אלו כל העם שראה את בנות מואב והלך שבי אחריהם. בספר התגלות פרק ב', פסוק 14, כתוב: "אך יש לי נגדך דברים מעטים, יש לך שם אנשים המחזיקים בתורת בלעם, אשר לימד את בלק לשים מכשול לפני בני ישראל, כדי שיוכלו מזבחי אלילים ויזנו". זה המטרה בעצם של אל העולם הזה. האויב בעצם רוצה שאנחנו נשתמש בעיניים שלנו כדי שהוא יוכל להסיט אותנו מאלוהים. זה קרה גם בגן עדן, בפרק שלוש, בבראשית: "ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עימה ויאכל מה שגרם לאדם וחבל לאכול מהפרי האסור בגן עדן היה קודם כל מה שהיא ראתה בעיניים שלה הפרי היה תאווה לעיניים כתוב כשהיא הסתכלה על הפרי הזה הפרי היה מאוד מאוד יפה היה קשה להתאפק לא לקחת את הפרי הזה היה קשה להתעלם ממנו הוא היה טוב מדי מכדי להתעלם ממנו. אי אפשר היה להתעלם מהפרי הזה. לפעמים גם בחיים שלנו יש דברים שאנחנו יודעים שאסור לנו לעשות, אבל קשה לנו להתעלם מהם, מכיוון שהם יפים מדי, נפלאים מדי. הפרי הזה היה מעורר השראה, אבל מה עמד מאחורי המראה הנפלא שלו? הוא היה אסור על פי דבר אדוני. כל אחד יעשה לעצמו את החשבון, מהו המרחק של כל אחד מאיתנו לשלוח יד לפרי האסור, על פי מה שהלב והעיניים שלנו מראים לנו. האם הלב והעיניים שלנו מספיק קרובים לדבר שאסור לנו לקחת? לפני, שאלפיים, לפני אלפיים שנה, על האי פטמוס, יוחנן כבר קיבל את האמת הזאת במלואה. ישוע המשיח מראה לו בחזון, תשימו לב את החזון הזה, מי שרוצה להבין, מי שרוצה לדעת את האמת, אבל באמת, לגבי מה שיקרה בסוף הזמן, תשימו לב עכשיו, את הידועות האלה אתם לא תקראו בעיתון, אתם לא, תקראו, אתם לא תראו את זה בחדשות של ערוץ 2, אלא זה דבר אלוהים. אנחנו קוראים בפסוק שלוש, ונשאני למדבר ברוח וראיתי, שימו לב לסמליות, ראיתי אישה יושבת על חיה אדומה כשני, והחיה מלאה שמות גידופים, והיא בעלת שבעה ראשים ועשר קרניים. האישה הייתה לבושה ארגמן ושני ומקושטת בזהב, ואבן יקרה ופנינים, בידה כוס זהב מלאה בתועבות וטומאות תזנותה. תשימו לב ללבוש ולצורה של האישה בחזון. על מה היא יושבת? היא יושבת על חיה שהיא מלאה בגידופים היא יושבת על חיה שמלאה בקללות נגד אלוהים כלפי חוץ האישה נראית ממש מפוארת לבושה ארגמן אתם יודעים מה, מה בעצם לבוש ארגמן מסמל בכתובים? לבוש ארגמן מסמל לבוש מלכות היא הייתה מלאה בתכשיטים ואבנים יקרות ופנינים וביד שלה היא מחזיקה כוס מזהב הכוס הזאת מאוד מאוד יפה אבל היא מלאה במשהו הכוס היפה הזאת שהיא מחזיקה ביד מלאה בתועבות וטומאות את מה שהיא משקה בעצם אה, אה, לכל מי שמתקרב והופך להיות חלק ממנה בספר דניאל אנחנו רוצים הקבלה ללבוש של האישה בפסוק ארבע דניאל פרק חמש, פסוקים שבע שמונה, זו המסיבה הגדולה שעשה בלשצר ולקח את כלי בית המקדש כדי להלל את האלוהים שלו, את האלילים שלו יצאה יד וכתבה על הקיר מול המנורה מה היא כתבה? מי יודע? מנה מנה תן כאלו פרסין. פרסין, יפה מאוד וזה בעצם היה המשפט שאלוהים עשה על המלך אבל כשהמלך ראה את הכתובת הזאת הוא כל כך פחד, הוא קרא לכל מגלי החלומות שלו וכל החרטומים כדי שיפתרו לו את הבעיה אבל אף אחד לא יכול היה והוא הבטיח אבל בעצם, מי שיקרא את הכתובת הזאת ויגלה לי את פשרה, מי שיפרש לי אותה, שימו לב הוא ילבש, הוא ילבש ארגמן וענק זהב יושם על צווארו והוא ישלוט כשלישי בממלכה. זה כל מה שיש בעצם לבבל לתת. מלך בבל בלשצר, הדבר הטוב ביותר שהוא יכל לתת בעצם זה סמכות בגדי מלך והרבה מאוד עושר של זהב. זה מה שיש לבבל לתת. היום כל העולם נוהר אחר כבוד ותאוות, אבל דניאל ראה את הדברים אחרת. הוא ידע שכל הארגמן והזהב של בבל לא שווה יותר מההבטחות של אלוהים. דניאל ראה בעיניים שלו את השקר מאחורי הזוהר והיוקרה הבבלית. כל כך הרבה אנשים בעולם הפרסום והזוהר גומרים את החיים שלהם אולי בגיל מאוד מוקדם, זרוקים בחדר שלהם בבית מלון שעולה כמו המשכורת השנתית שלכם, הם זרוקים בתוך אה, מיטה ששם הזדינים שווים כמו המשכורת החודשית שלכם ואולי יותר, עם מנת סמים שהם גמרו את החיים של הבא. הפרסום והזוהר בעולם מותיר אחריו כל כך הרבה חללים, כל כך הרבה אנשים מאבדים את החיים שלהם מהזוהר, האשליה הזאת של העולם, של בבל. עולם הפרסום והזוהר משאיר אחריו הרבה מאוד חללים. לא מזמן קראתי כתבה על זמר מפורסם בשם פרינס, אני חושב, זה השם שלו, מצאו אותו מת בתוך מעלית ממנת סמים. אתם חושבים שזה הסיפור היחיד? כל הזמן יש את הסיפורים האלה של כל הזוהר, הכסף והאושר שמביאים אותך בעצם למקום שהשטן רוצה וזה לקבר בצורה המהירה ביותר. כל הכבוד והיוקרה של מלך בבל כל התפארת שלו נעלמו יחד עם הארגמן והזהב. כל זאת הייתה לא יותר מאשליה זמנית. את כל הפאר מחליף המוות בקבר אפל וקר. האישה הייתה לבושה ארגמן ושני ומקושטת בזהב ואבן יקרה ופנינים. ממה בעצם אלוהים רוצה להזהיר אותנו היום? בדיוק מהדברים מה שקורים פה על פני האדמה. אתם לא סתם באתם לשמוע היום את הדברים שאלוהים רוצה לומר לנו. אלוהים אמר את הדברים האלה כבר לפני אלפיים שנים. מי שבעצם רוצה לשמוע את הדברים ו... בעצם לעשות את מה שאלוהים אומר, הוא יכול לבקש מאלוהים את הכוח ואלוהים ייתן לו את הכוח לא להיות חלק מהעולם הזה שמציע לנו. הלבוש של האישה מייצג סמכות זמנית, סמכות שלטונית זמנית של בבל. הפיתויים של בבל הם שגרמו לבני ישראל לבחור לעבוד אלילים במקום את אלוהי ישראל. התיאור של האישה בחזון רלוונטי גם היום לדרך של העולם מסביבנו. הדרך הזאת נראית היום לעיניים של אנשים חוטאים ששמו את אלוהים מחוץ לחיים שלהם, הדרך הזאת נראית נפלאה, הדרך הזאת מריחה טוב, נראית טוב, נשמעת טוב ומאוד נוחה, היא מאוד רחבה. לפעמים אתם קוראים ידיעות על אנשים שעם כל האושר שיש להם בחיים, הם אפילו יוגורט לא יוכלים לאכול. מיליארדרים, לא מזמן קראתי כתבה על מיליארדר, שלא זוכר את שמו, אבל עם כל הכסף שיש לו, אפילו לא יכול בקושי לאכול יוגורט, הוא חייב לאכול עם זונדה. כל האושר הזה לא שווה כלום. את ההבטחות של אלוהים, אנחנו מקבלים ממנו ויודעים שהוא תמיד יקיים אותן. תשימו לב היום לתוכניות בטלוויזיה, את מה הם מהללים, תשימו לב לכותרות בעיתונים, תשימו לב לפרסומות שאתם רואים ברחובות. כל מה שבעצם נמצא עומד נגד אלוהים. היום אנשים צועדים ברחובות ומתגאים בעובדה שהם יוצאים נגד אלוהים. הם בזים לאלוהים. היום יש בעולם כל כך הרבה ביזיון לאלוהים, ולא רק, לא רק מאנשים שלא מאמינים בו. גם מקרב אנשים שמאמינים באלוהים, הם מאמינים בו ולא עושים את מה שהוא אומר ודוחים את דברו. ושימו לב מה כתוב על המצח שלה. על מצחה של האישה שהיא בבל כתוב שם רז. מה השם שכתוב על המצח שלה? בבל הגדולה, אם לזונות ותועבות הארץ. ראיתי את האישה שיכורה מדם הקדושים ומדם אדי ישוע. בבל לאורך אלפיים השנים האחרונות עם כל העושר והעוצמה שלה גרמה נזק מאוד מאוד גדול לעם של אלוהים. בבל הגדולה היא העיר ששייכת לשר העולם הזה, לשטן. העתיד שמחכה לכל מי שבוחר לשתות מכוס הזהב הזאת העתיד הזה הוא מוות וזה מה שאנחנו קוראים. מי שהולך לטור את בבל היום בעזרת הלב שלו והעיניים שלו, כמו שהמרגלים עשו, ייפול ברשת שלה, ויהיה לחלק מהעתיד שלה. שימו לב מה ירמיהו אומר על בבל. ירמיהו 51, 6, 9: נוסו מתוך בבל, ובלטו איש נפשו, אל תדמו בעוונה, כי את נקמי לה' גמול הוא משלם לה. <אח> הנה עוד פעם התיאור של כוס הזהב. כוס זהב בבל. ביד אדוני משקרת כל הארץ, מיינה שתו גויים, על כן התהוללו גויים. למרות שכוס הזהב היא בבל, בבל אינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה לתמיד. בסופו של דבר אלוהים הוא זה ששולט בעולם הזה, ובבל תקבל את הגמול על מה שהיא עשתה. ההמלצה של הנביא ירמיהו, ביד אדוני לכל אדם הוא לברוח מבבל ואתם יכולים עכשיו לשאול את עצמכם ולהגיד אוקיי, אני לא בבבל, אני לא מכיר את בבל, אני לא חושב שאני נמצא בבבל, אני לא צריך לברוח מבבל ירמיהו מדבר על זמנים אחרים לחלוטין הרבה אנשים לא יודעים את זה אבל בבל זה לא רק שם של עיר שהייתה קיימת בעבר בבל בעצם מתאר היום את העולם הזה כולו העולם שהוא רחוק מאלוהים, העולם ששם את אלוהים בצד ואומר אנחנו יכולים לבד, תודה רבה, לא צריכים אותך אנחנו יודעים איך העולם הזה יתקיים אנחנו יודעים שהכל קרה במקרה, הכל זה אבולוציה, אתה לא בראת את העולם הזה אנחנו חכמים, פעם היינו טיפשים, היינו צריכים להאמין בכל השטויות שכתובות בדברך אבל היום? היום אנחנו כבר לא צריכים אותך בכלל אנחנו יכולים להסתדר יפה מאוד בלעדיך אתם יכולים לקרוא את הדברים שאמרתי עכשיו כמעט בכל ספרי הלימוד, גם במערכת החינוך הישראלית לקבל בעצם את האינפורמציה שאנשים מחפשים ממקורות שאינם מאלוהים זה בבל אלוהים רוצה שאנחנו נזכור הערב הזה דבר מאוד חשוב יש לו תוכניות לכל אחד מאיתנו אף אחד מכם אינו נמצא פה במקרה. אתם החלטתם לבוא לפה וההחלטה שלכם עשתה את ההבדל. אם דבר קרה בתוך הלב שלכם זה לא אני עשיתי את הדבר הזה, זה דבר אלוהים. האזהרות בדבר אלוהים הן מאוד מאוד ברורות. אנחנו לא עובדים את אלוהי המסורת, אנחנו לא עובדים את אלוהי מנהגים, אנחנו אה, עובדים את אלוהי ישראל עם תוכנית מאוד ברורה. ואנחנו מכירים את התוכנית הזאת בישוע המשיח. כל מי שבסופו של דבר יבחר בדרך שאלוהים בחר להושיע, הוא יקבל מאלוהים את מה שיש לו לתת. את הארץ הטובה, את כדור הארץ החדש שהוא רוצה לברוא. כמו שישעיהו אמר שאלוהים יברא שמיים חדשים וארץ חדשה. זה בהבטחה מאלוהים. הארץ הזאת שאנחנו נטור אותה פעם, אנחנו נטור אותה עם המשקפיים שאלוהים ייתן לנו דרך דברו. שאלוהים יברך כל אחד מכם, ושהשבת הזאת תהיה באמת התחלה אולי של דף חדש בחיים של רבים מאיתנו כאן. שאנחנו לא נטור את העולם, לא נטור את בבל בעזרת העיניים והלב שלנו, אלא אנחנו נטור את העולם הזה בעזרת דבר אלוהים, עם ההבטחות שלו ועם הדרך שהוא נתן לנו. שאלוהים יברך את כולכם, ושלכולם יהיה שבת שלום ומבורך. בואו נתפלל ביחד. בואו נתפלל כדי שדבר אלוהים באמת יהיה בלבנו. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך בשם של ישוע המשיח על ההזדמנות שאנחנו יכולים להשתחוות לפניך, להודות לך ולתת רק לך את הכבוד. אני מודה לך, אבא, על כל מי שהיום השתתף אה, בקבלת שבת. תברך אותנו, אבא, שאנחנו נמשיך לתת כבוד לשמך בכל מה שנעשה. תודה לך על ההבטחות. תודה לך על הכוח שאתה נותן לנו בדברך ואנחנו מבקשים שכל מה שיהיה גם עכשיו וגם בעתיד במעשים שלנו אנחנו ניתן כבוד לשמך. תעזור לנו אבא באמת להיות אור לעולם כמו שאתה רצית תעזור לכולנו לתת אה, לך אה, את המקום הכי חשוב בחיים שלנו אה, שנשים אותך תמיד במקום הראשון את זה אנחנו מבקשים למען שמך למען התפארת שלך בשם של ישוע המשיח אמן ואמן אמן. יש שיר מאוד יפה מתהילים, 128 השיר הזה נקרא יברכך השם מציון יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך וראה בנים לבניך שלום על ישראל בוא נקום ביחד ונשיר לכבוד אלוהים יברכך, השם מציון, ובאת ירושלים. יברכותך, השם מציון, ימי ימיך יאכה. ואי שלום על ישראל. ואי פנים אל בניך, ש... Yisrael Yevarechchah Hashem Yitzhiyon Boreh beto Yerushalayim Yevarechchotcha Hashem Yitzhiyon Boreh beto Yerushalayim ישראל. אשא עיניי להרים מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. על יתן למות רגלך, על ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן. מה קרה? לא אכלתם. נכון, אתם צודקים. הנה לא ינום ולא יישן. שומר ישראל. אמן ואמן. בואו נשיר ביחד. Zaheinai el hei harim embeahin meahahin yabu ezri e Zaheinai el hei harim embeahin meahahin yabu ezri Ezri mei matonai o se shamii paret Ezri mei matonai o mylololo melololo very ZANG EN MUZIEK לא יישן ולא יישן, אומר שומעת ישראל. תהילים מאה ושבע עשרה, הללו את אדוני כל גויים, בואו נשיר ביחד. going chapel go me melu אמן ואמן, שבת שלום לכולם, אנחנו נעשה קידוש עכשיו ביחד, אני מזמין את כולם לחדר הסמוך ונמשיך ללל את אלוהים כל הערב, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך